Василь Юхимович Шевцов Рід Міфи і легенди України. Від Автора Надзвичайно важливе значення у розбудові українського етносу, як і будь-якого іншого, має та невід'ємна частина його світогляду, яку називаємо міфологічною. Саме в міфі етносу, як ні в якому іншому аспекті буття, відображені ті фундаментальні риси, що є визначальними на його шляху даному і які, хоча б якоюсь мірою, дають можливість не лише зрозуміти призначення етносу в розбудові планетарного суспільства, а й зазирнути в його майбутнє. В цьому цікавому і важливому пошуку кожен аспект буття набуває особливого значення. А тому в книзі яку тримає читач у руках, матеріал подано в кількох розділах, що дозволяють не лише поповнити знання і розуміння родоводу нашого, а й розширити, розбудувати світогляд українця під реалії і потреби третього тисячоліття. Особливістю поданого матеріалу є також те, що він спрямований не стільки на поповнення традиційного багажу знань, скільки на пошук відповідей на найважливіші питання буття українців. На розбудову самосвідомості і власної думки людини, саме останній аспект набуває надзвичайної ваги в третьому тисячолітті, в часи планетарного зомбування людини і цілих народів, рабство фізичне змінюється рабством інтелектуальним і духовним, але людину, яка думає власною головою, неможливо зазомбувати, перетворити на чийсь додаток. Окремо від загального контексту книги. Розглянута історія однієї з гілок орійських народів, а саме єврейської, та її вплив на історію українського етносу. Але і ця історія, як і попередні, подана через визначальне поняття загального родоводу, через усвідомлення святого поняття роду орійського. Багатоплановість поданого матеріалу по-різному торкнеться душі і свідомості читача. І хоча більшість сюжетів легко сприймається і в юному, і в дорослому віці, але є такі, які потребують допитливої думки і ставлять більше запитань, ніж дають відповідей на них. А тому автор просить не сприймати прочитане буквально як незаперечність, бо це лише ще один погляд на історію, еволюцію і буття України. Дане зауваження перш за все стосується передбачення, розмов з родом, та розділу «Повернення блудного сина», розрахованих на ту частину читацької аудиторії, яка шукає відповіді на вічні питання про будову та еволюцію природи і людства, зокрема і нашого українського етносу. Головне, що об'єднує все запропоноване в єдине ціле, це думка про яскраве, непересічне майбутнє наших батьківщини, майбутнє, яке будуватиметься на фундаменті космічних інваріантів, шляху даного Країни-ра. України. Країни-взірця на шляху людства в майбутнє. Можливо, комусь із читачів не сподобається значна різноплановість книги, як і неоднозначність запропонованого матеріалу. Тож автор просить вибачення, бо метою цієї книги, як і книги-оберіг, перш за все було поновлення етнічного міфу України та подальша його розбудова. То такі козаки-характерники. Або легенда про Ганхаргу. На краю Зеленого Лугу під тисячолітнім дубом в позі йога сидить козак-характерник Мамай. Трохи збоку і позаду до списа, віткнутого в землю, прив'язаний кінь. У руках Мамая Кобза пальці неспішно перебирають струни навколо вирує життя все цвіте все буяє подивишся рай та й годі і над усім тим лине пісня про першого на землі козака характерника Гандхарву. про те як колись давним-давно так давно що навіть сама давнина сивою стала і мороком вкрилася до нашого роду прийшла велика біда як сарана налетіли на землі України ординці-чужинці, і було їх як піску морського, і все б нічого, і біда була б не біда, якби з ними не йшла нечість всіляка. Не звикати було нашим батькам до справи чоловічої, захисту сім'ї і роду від клятого ворога, та одне – здолати ворога в чесному, відкритому двобої, а інше – коли йому всіляки гаддя допомагає. Гинули захисники не стільки в чистому полі, скільки від сили нечистої, і закралася в серця чоловіків наших жура і зневіра, погас вогонь віри в перемогу і в Бога роду нашого Бога живи долі, краю нашого, дасть Бога. Ось тоді зібрались останні захисники на священних дніпровських порогах і в один голос в єдиному пориві відчаю і надії. Звернулися до батька, творця світу явленого до сварока. Тату Всевишній, невже ти не бачиш, як гинуть діти твої. Сохрани і порятуй, допоможи нам здолати силу нездоланну, розжини чорні хмари смертельної навали, засяй знову вірою і надією, дай нам сили для перемоги світла життя над пітьмою небуття. Коли волає одна людина. Недалеко її чути, коли моляться багато, молитва сягає небес. Почув Всевишній голос дітей своїх, покликав Бога Спаса і сказав, «Ти бачив, що робиться в Раїні моїй в Україні? Якщо ні, то піди подивись і допоможи їм. Я можу допомогти», – відповів Спас. «Але ж у мене багато інших обов'язків». І якщо я кожного разу буду займатися тим, що рятуватиму людей країни, від усіх бажаючих захопити земний рай, то не зможу рятувати інші життя. От би взяти когось із людей та навчити його тому, що можу я. Та без Всевишнього дозволу я не можу цього зробити, бо всі боги розгніваються на мене за те, що смертна людина отримує можливості безсмертних богів. Вислухав Всевишній Спаса та й каже. Звичайно, закон, даний мною, я сам порушити не можу. Не може бути людина подібною Богам, та ще й безсмертною, бо вона лише людина. Але вона може бути безсмертною в своїх діях і думках, вогнем свого серця запалювати серця інших, своєю жертвою надихати моїх дітей на жертовність і служіння своєму роду. На землі, в раїні моїй, до тебе прийде юнак і наречеш ти його Гандхарвою, тим, хто піднявся на ганок світу явленого. Девославу – хай, сонячного бога – ра, захищатиме життя на землі – ва, і навчиш ти його всьому, чим володієш сам. Спустився бог Спас на землю і бачить, їде верхи на коні юнак. «Куди прямуєш?» – питає Спас. «Хочу боронити рідний край». Але для цього маю навчитись володіти всілякою зброєю, краще за ворогів наших. Кажуть, що нині лише на порогах залишились великі майстри бойового мистецтва. Ось туди й їду, відповідає юнак. Ти мені й потрібен. Віднині і навіки будеш ти Гандхарва, мовив Спас і почав навчати юнака. Учив не лише бойовому мистецтву, а й виховував почуття любові до роду і батьківщини. Жертовності, заради родини і України, а ще передав знання чарівництва, щоб за необхідності душа лицаря могла переселитися на час в тіло вовка чи іншого звіра, щоб він міг кого завгодно і що завгодно причарувати і зачарувати, міг відвести очі і стати невразливим, або навіяти на ворога різні думки і почуття, зробити ворога людиною і другом, окрім того, вчив знахарству знати хай, ру, енергія сонця, енергію життя, і лікарській справі, розуміти мову зірок і неба, птахів і звірини, дерев і комах, а також духів, душ різних стихій, землі, води, повітря і вогню, що живуть у горах і морях, яругах і пустелях, лісах і озерах, ріках і джерелах, у повітрі і в буревіях, у хуртовинах і льодовиках. В усіх явищах і домівках, де може міститися душа жива. Спас учив Гандхарву не просто захисту, а перш за все вмінню використовувати для захисту все, що знаходиться поруч, і навіть сили супротивника проти нього самого, вчив кататися на хвилі його сили і енергії, використовуючи його вміння проти нього, і все це при вмінні бачити те, чого не бачать інші, і не лише знати а й розуміти все, що діється навколо, бути відуном. Минав час, зовсім занепала Раїна. Та за той час могутнім, непоборним характерником став Гандхарва, великим майстром Спасу. Закінчивши навчання, зібрав він усіх юнаків свого племені і промовив «Віднині я ваш учитель і захисник роду. Ви бачите, як занепав від усякої нечисті наш край». Тож спочатку маю витурити ворога за межі рідної землі. Я буду відсутній рік. Я маю подолати саму нечисту силу. А ви за цей час маєте довести до досконалості своє мистецтво спасу. Чекайте на мене, і разом ми розбудуємо заново нашу Раїну, наш рай земний. Після звільнення Раїни від сили нечистої повернувся на пороги Гандхарва. Зібрав усіх юнаків роду України і наказав розвести велике багаття. А коли воно запалало до самого неба, промовив. Віднині ви всі маєте стати лицарями-косаками, характерниками-захисниками, бо в кожному з вас буду жити я, Гантхарва, і моє мистецтво спасу. З тими словами ступив Гантхарва в жертовний вогонь і став простором часом, землею і водою, вогнем і вітром, небом і зірками, сонцем і місяцем. Він пожертвував собою, щоб його розумом і душею, духом лицаря-характерника, причастився рід. Щоб кожен член великої родини відчув себе Гандхарвою. Герой помирає і одночасно народжується в тих, хто поряд з ним. Після смерті героя весь рід стає ним». Схилили голови козаки, ставши на коліно, а коли допалав жертовний вогонь, підняли голови і відчули в собі силу неймовірну. Коли ж почали вдивлятись у ніч, то несподівано відчули, що бачать все навколо, як вдень. Більше того, було видно навіть те, що під землею, під водою, за лісом і за горою. Тоді ж на великій раді постановили від віку і до віку покерюють пороги стояти на варті роду нашого по Дніпру, обравши собі місцем перебування зелений луг, або ж неподалік нього. Ось з того часу в Україні народжуються і живуть характерники, лицарі Спасу, покликані родом захисники України. Сторіччя за сторіччям котилося сонячне колесо над землею, і в часи лихоліть приходили на землю характерники, Рятувати свій рід не лише від ворогів, а від всякої напасті. Вони вели наших родичів у незвідані краї при змінах клімату, захищали їх там і були провідниками під час повернення до рідного краю. Тих, хто вів родичів Огнищан-Айнів на схід до краю землі, називали «самі-ра» або «самураями», тих, хто дійшов до Індії «воїнами -ра» – воїнами-ра, кшатріями. Тих, хто зупинились у центрі і на півночі Азії батирами, богатирями, захисниками, в яких багато ра. Тих, хто подався на захід, рицарями, лицарями, лицем ра. На шляху до невідомих країв і незвіданих земель кожен характерник щось отримував і навчався чомусь новому, але набагато більше втрачав хтось забував вчення. І розум спасу, хтось волю і відвагу, хтось власну честь. І лише ті, хто завжди залишалися в Україні, ні за яких обставин не зраджували Кодексу Косака Характерника, через віки лине слава про характерників Мерліна, Китовраса, Ортура, Святослава, Сагайдачного і Богуна, та найбільше всього розповідей дійшло до нашого часу про Івана Сірка кошового Січі Запорізької, про якого козаки говорили, де Сірко, там і удача. Вороги ж називали Сірка за надприродні здібності і непереможність шайтаном. І навіть помираючи Сірко заповідав: "Як я помру, то відберіть у мене праву руку і носіть її сім літ. А хто буде носити її сім літ, то володітиме мною так само, як я володію". Тож і носили запорожці його руку попереду себе в бою з будь-яким ворогом, і завжди їх супроводжувала удача. Може б і до цього часу лунала слава про діяння і витягу характерників, якби не москалі. Прикинувшись братами, підступно знищили січ, а нині більшовики і народці навіть зелений лух затопили Каховським болотом. Розбрилися по світу характерники, і нікому зібрати їх на захист рідного батьківського краю, та вже спустився на землю найулюбленіший родом нашим козак-характерник Мамай. Уже сів під тисячолітнім дубом, уже згадав заповіт Святослава і його слова про те, що через тисячу років по його смерті набере сили молодий рід України і стануть на варту нові, молоді характерники, і знову буде наш край Божим раєм в якому житимуть найкращі, найрозумніші, найвідважніші, найдобріші люди на землі. Мамай. Діду, а хто такі характерники? Ну, це такі козаки були. Що, всі козаки характерники? Та ні. То були не просто козаки, а мамаї. Це такі, які у нас у хаті й на Килимі? Ну майже. І такі її не зовсім. А які вони справжні мамаї? Це, хлопче, лицарі? Так називали лише тих козаків, які були чисті, світлі і сяючі, як сонце, або Ра. Тож і називають їх Лице Ра або лицарі. Може, не лицарі, а рицарі? Не рицарі, а лицарі. То інші народи чули про наших лицарів та трішки змінили першу букву? Ось ми говоримо Орина, як твоя мати. А в Угруфінів на півночі її б назвали Арина. У нас Іван, а в Польщі Ян. Бо у кожного народу свій голос і свої вуха. Кажуть, що в Китаї навіть кабан хрюкає не так, як наш. А чому не всі козаки лицарі? Що не всі мають коня й шаблю? Мати коня й шаблю ще не означає бути навіть козаком. Щоб бути козаком треба не лише добре їздити на коні і вправно махати шаблею, а ще й володіти мистецтвом спасу. Ти знаєш, хто такий спас? Це кажуть, чи то був, чи, може, і нині є такий бог-захисник нашого роду. Колись давно-давно, ще тоді, коли започаткувався на рід, він передав своє мистецтво бою і захисту через першого характерника Гандхарву нашим чоловікам. Мистецтво Спасу таке, як інші види захисту, і не таке. Головне в ньому навчитися використовувати все, що є навколо тебе в якості захисту і протиборства. Все в козака, який володіє спасом, має стати його продовженням. Все, до чого доторкнулася його рука, має стати її зброєю, навіть рука суперника. Сила ворога має бути твоєю силою, твої рухи – продовженням його рухів, твоя думка – стати продовженням його задуму і спрямувати подальший перебіг бою в необхідному для тебе руслі. Як вершник тримається на коні, так і козак має навчитися триматися на силі і можливостях суперника, та навіть козак, який оволодів мистецтвом спасу, ще не є характерником, а тим більше лицарем. А що ще має вміти козак, щоб бути характерником? Бачиш, козак повинен бути досконалим у бойовому єдиноборстві, захищати свій край і свій дім, свою родину і свій рід? Від ворога. На жаль, ворогами бувають не лише ті, хто має зброю. Ворогами можна назвати все те, що загрожує життю і безпеці. Хитра, підступна людина використовує не стільки видиму зброю, скільки невидиму. На людську сутність можна накликати багато різних бід, навести порчу, змінити стан свідомості, навіюванням, зробити з неї слухняну тварину. А щоб протистояти такому невидимому підступному ворогові, необхідно розуміти природу і людей, знати і вміти лікувати всілякі хвороби і напасті, а ще слухати і чути мови тварин, птахів і дерев, домовлятись з ними і піклуватись про них. Тоді в скрутну мить вони завжди прийдуть тобі на допомогу. Але і це ще не все. Ми, люди, всі живемо в великому домі, в якому окрім нас багато інших мешканців. Більшість із них до людського життя не мають ніякого стосунку, та є й такі, які супроводжують нас усе життя. До таких відносяться стихії. В народі їх називають водяними, лісовиками, пустельниками, крутогорами, віями, вогневиками, іноді чистими та нечистими силами, а деяких з них в різні часи вважали і поважали як богів. Стихію повітря чи вітру називали «Вій», «Вогню – богиня – огні», «Землі – макош», «Води – дана», «Підземного потобічного царства – яма», «Біологічного царства – пан», «Родового дерева – рід». Якщо ти живеш на рідній землі в батьківському краї, то місцеві стихії тебе і так знають. А коли ти прийшов з іншого царства, то вони тебе можуть сприймати як гостя, мандрівника перехожого або як загарбника. Тому своїм навіть стихії допомагають. Головне – чути і розуміти їх, уміти домовлятися з ними. При цьому дуже важливе значення мають обереги, свого роду перепустки і розпізнавальні знаки, паролі і відмички на зразок «свій, ти чи чужий». Мамою або рідною близькою людиною вишити рушник чи сорочка, жменька рідної землі чи пляшечка води з батьківської криниці, жари на печі, прикраса, зроблена люблячими руками. Все допоможе козакові, а характернику тим паче. Та ще більшої висоти від характерників сягають лицарі, які не просто вміють і знають багато, а ті, хто є посередниками між людьми і богами, Ті, хто торує нові шляхи в майбутнє свого роду народу, і як різні шляхи і турботи у людини, так і лицарі теж бувають різні є лицарі розуму, є лицарі духу, а є лицарі роду. Перших часто називають рахманами брахманами тими, хто має розум сонця, других буддами або такими, що пробуджують душу людини, а третіх це є. Рами або кшатріями, захисниками-продовжувачами сонячного життя існування. А в тебе, дідусю, є знайомі лицарі або характерники? На жаль, немає. Але ти, мабуть, і сам чув про декого з них, хоча б про кошового отамана сірка, про якого співають кобзарі. Скарби душі не вивітряться часом, Вість про сірка Дніпро в віках несе, про його розум, вільний дух козачий, все подолать і бути над усе. Бути рухомим, наче вітер в полі, з'являтись миттю і в ту ж мить зникать. Втім, вся свята його козача доля, свою родину, край свій, захищать. Він характерник все у цьому слові. Тож, кажуть люди, мабуть, не дарма, таких, як він, шукати нині годі, таких відтоді не було й нема. Така вона його козача вдача. По небесах і по землі гулять, доки живий і доки очі бачать стоять на варті люд охоронять. А Сірко був лицарем? Мабуть, що ні. Бо він був перш за все захисником оберегом України. А хто ж тоді був лицарем? Кажуть, що першим лицарем був син батька роду нашого Орія Ортур, який отримав своє посвячення в лицарі від самого. Гандхарви. Після своєї посвяти він зібрав і навчав 12 юнаків, які стали першими зоряними лицарями, посередниками між богами і людьми. Чому 12? Тому що протягом року сонце сходить у різних сузір'ях, і таких сузір'їв 12. Отож, кожному сузір'ю кожній порі року притаманні свої стихії, посередниками між якими та людьми були перші лицарі. А нині лицарями вважають тих, хто зробив щось визначне для осяйного майбутнього свого роду. Такими лицарями були Володимир Мономах і Ярослав Мудрий, Байда Вишневецький і Сагайдачний. Багато-багато інших лицарів. Та найбільшої поваги з відомих нині лицарів набув Тарас Шевченко, духовний батько України. Дідусю, а чого характерників і лицарів називають Мамаями, Ніхто не знає, звідки пристала та назва до характерників. Правда, мій дід мені говорив, що одним із богів-лицарів був Один, якого так називали за те, що одним оком дивився у світ земний, а іншим в потойбічний, у світ Божий. І говорили про нього, що він має і від світу земного, і від світу Божого двічі має, має, має або мамай. Може, тому й малюють мамая одночасно, як козака, що має коня, шаблю і списа, але грає на кобзі або бандурі, на інструменті спілкування зі світом Божим і з всесвітньою душею. А я можу стати таким характерником або лицарем, як мамай? Мамаєм стати важко, дуже важко. Для цього треба пройти шлях орійця, шлях дев'яти посвят. І виходити на цей шлях треба якомога раніше. Чим пізніше станеш на нього, тим менше шансів досягнути омріяного. Козаком стати можна, а от характерником, тим більше лицарем, для того щоб стати лицарем, треба не лише народитися від світу Божого, а ще й прорости на землі своїми сонячними справами, такими, які були б гідні називатися доленосними, а ті, хто втілює їх на землі, були б, як лицера, лицарями. Головне, дитино, йти шляхом любові і добра, божим шляхом, щоб про тебе співали кобзарі, як співають про Мамая. Вставало сонце радо над горою, і падав ворог до козацьких ніг. В житті і смерті вічному двобої ти переміг, козаче, переміг. Не подолала сила в тобі силу, ніхто не зміг козацький дух зламати. Тебе твоїх батьків земля зростила, на варті Божій маєш ти стоять.